Kwanza mimi na, na, na natoa pole kwa wananchi wote ni tetemeko la ardhi ambalo limetokea ghafla. Kwanza likuja lile kubwa alas baada ya muda likaja dogo. Maafa ni makubwa kwa maana kwamba uh, wa, wa, wa, watu wengi wameumia kama mnavyoona. Lakini washukuru uh, madaktari na manesi na wahudumu wote wanaendelea kuwahudumia wananchi uh, vizuri bila matatizo. Ilikuwa kulikuwa na upungufu kidogo wa dawa uh, katika hali kama hii upungufu uh, unakwepo wa haraka kwa, kwa, kwa, kwa sababu ya hali yenyewe lakini sasa hivi tumeshafanya uh, utaratibu dawa zinatoka kwenye duka moja la dawa tunazileta ili kukidhi mahitaji ya sasa kwa hiyo kwa hiyo tulichofanya ni kwamba tunaleta e, maao mengine baadaye lakini kwanza tupate dawa za kutosha ili kuokoa maisha ya ya wananchi wetu. Lakini na, na, kwa kupitia uh, redio nitoe wito. Nas, nasikia, miseni, <mimitra> eh, eh, kwa sababu maafa haya nasikia yamefika Miseni na Ngara. Kwa kwamba kokote kule ambako kuna maafa, wananchi wasikae na mtu aliyepata shida, awampeleke kwenye kituo cha afya kwenye zahanati haraka iwezekanavyo. Eh wa, yu, ili waweze kupata huduma haraka. Wasikae na na, na, na mtu aliyepata madhara pale nyumbani. Kwa, kwa kweli uh, ni wapi hapa pole tu wale ambao ndugu zao wameumeaumea wame basi uh, tuendelee hivi tunaendelea na uokoaji madaktari na manesi hapa hospitali ya mkoa ya rufaa hii wanafanya kazi nzuri uh, kwa kweli uh, ni maafa ambayo hatutarajia lakini kwa kweli nasema narudia tena wale ambao wana, wana, wana mtu ambaye ameathirika na tetemeko hili haraka kabisa wampeleke kwenye kituo cha afya kwenye zahanati eh, au hata hapa hospitali wapa mjini waolete hapa, hapa ili waweze kupata huduma ni tu wilaya zote wilaya zote za mkoa wa Kagera ambako tetemeko hili limepita Waje wote. wawapeleke kwenye zahanati, kwenye vituo vya afya na kwenye hospitali wapate huduma ya, ya kwanza. Na nitoe wito kwa hospitali uh, hata za binafsi. Watoe, watoe huduma eh, kwa wananchi wetu. Kwa sababu hii ni janga. Iwe hospitali ya binafsi, iwe kituo cha afya binafsi, iwe na serikali wote tuungane mkoa mzima kwa kisha kwamba wananchi wetu wanapewa huduma ya kwanza Hili ni janga ambao watakulitarajia.